але ні, попрямував до місця стрільби. Насправді потягся туди цілий і знав, що там робиться, і надіявся по-шакалячому рвонути собі кусень, а при собі вчинити шкоду дістав зблизька кулю в ногу. Якби був прибічний тільки одній стороні, то ждучи вирішальної розв'язки, хто переміг, стояв би в своєму пункті. Але одержимий жадобою рушив до розгри, бо числив, що він свій при двох сторонах, знаний йому досі. Розпорядників з крадіжками, як спільних справою в сумнівному нападі на банк, тільки тепер розхварених, міг би лавірувати на свою здобичність. Бачивши в кого мішки з грошима, перехилився наміром туди проти двох розпорядників і був покараний одним з них. Сам він, живий доказ суцільної акції, всіх разом, розбитої через бунт надто захланних мішконосців. Однаково, як його, незграбно вжито в обрамованість, і другого свідка Седнерса, мовляв, музиканта змушено до участі в грабунку нагадкою, що він убив полісмена. Виходить, мовчки музикант признався в тому злочині і згодився співпрацювати. Нонсенс. Ні під час слідства, ні в судовому розборі, аж до кінця, стоячи перед могутньою вибудовою закону з багатьма його виконавцями супроти маси уявних доказів, музикант ні одним словом нікому не признався в мордерстві, якого не вчинив. А при обрамуванні виходить, що досить темряві якимсь темним суб'єктом натякнути йому і признався відразу і вліз в новий злочин. Також дивують грабіжники. Малознаному та ще підозрілому в зв'язках з якоюсь федеральною службою через секретаря видавництва Радо довірилися в тяжкому злочинному намірі Загибель Седнерса, хто мав ножовий проріз плеча і втік з другим грошовим мішком Однаково таємнича, як не розкрита доля того мішка з банкнотами Арештований, чи зважився б перемогти двох офіцерів, будучи калікою Мовляв, вихопив револьвер в Чойсе і, зважаємо, пильно почав стрілянину. Вислів означає, що вистрілено декілька разів. Уявіть собі, як за один чи два кроки арештований вистрілює раз по раз і не влучає ні в одного з двох. А клепер на тій відстані стріляє так, що суд позбавився ключового свідка. Про мексиканізованого метача ножів заявлено. Введений через високий віадук понад залізничні лінії, що глибоко внизу, він нібито... Пробувавши втекти, але пропустивши низькі схили, викинувся на погибельному місці і впав на рельсі, розбився в смерть Дивно, свідок, бажаючи зберегти собі життя втечею, не бачить, куди кидається, якраз де загине З кожного віадуку видно, що по сторонах Бачивши низькі збочини, ведений не плигнув туди, але тільки там, де неминучо ждала гибель, вивергнувся вниз на рельсі Зрештою, він з однією діючою рукою, бо друга прострелена Чи міг так вчасно видряпатися через перила, щоб конвоїри, ідучи поруч, не встигли схопити? Відомо, віддавна в різні часи такий спосіб вживано для ліквідації небажаного свідка, вплутаного в темну справу Вбивства слідують розміченою чергою, очевидно, через наказ Замести сліди, що ведуть до закритої системи Настійно напрошується здогад про екзекуцію, подібно як для студента, з участю тих самих виконавців. І в тій самій лінії строїться свідчення з госпіталя. Весь круг незвичайних чорних подій замикається при трьох основних постатях. Зверхник і два підручні. А за ними привиджується таємничий барон наркотичного торгу, а також посередницька особа в судовій канцелярії. Я, складаючи гіпотетичний ландшафт, протилежний до нашого розбору, не матиму на увазі особу, що названа як великий цвіркун з нервовою системою гієни. Ні, навпаки, беру протилежну. То гієна з нервовою системою цвіркуна, що через неї весь склад присяжних радикально перетрушений. Сказавши так, оборонець поглянув на сидячих окремо рядами і відзначив собі, крім одного дивляться, мов по зміїному шиплять очима. Коли чиновник при дрібному столику, що приріс при кручі судійського місця, чиновник сухопарстий, білисто вибритий брюнет з гострими залисками, почув нагадку про свою дивовижну, звірину інсектову портретність, він ледь примітно посмикнувся, ніби торкнутий електричною іскрою, і знервовано розправив манжет, бо, здається, болючо стискує, як кайданок при ланцюгові.